Та не казали. «Від, ну, а ви так слухаєте наказу. Парубок чухається в потилицю і всміхається. Та хто би там його слухав, пане начальнику. Наші його мость старенькі, хіба вони знають, чого молодім потрібно. То вже як ви позволите, то від вас залежить, а не від його мостця. Інші парубки. Так, такі ми вже, пане начальника, просимо дозволити нам. Від: не дозволяю, не можна. вас сьома. Ті самі і Шльома. Шльома вибігає з коршми з фляшкою і чаркою. «Як то не можна? Чому не можна?» до парубків. «Ні-ні, не бійтеся, пан начальник жартують. Чому би не було можна?» наливає Чарку. «Ну, пане начальнику, дай вам, Боже, здоров'я». «Від, ні, Шльомо, раз тобі сказано, що не можна, то не можна, а випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть». П «Є». І заплачу тобі, але танців, ані музики мені не сміє бути. Шльома. Але ж, пане начальнику, ви не маєте права мені заказувати. Це мій заробок, у мене є патент. Віт, патент? Який патент? Шльома. Як то який? Цісарський патент з печаткою. Ось дивіть, витягає з за пазухи папір, зложений у десятеро і подає його війтові. Війт. Незручно розриваючи папір, обзирає його на різні боки, очевидно, не вміючи читати, а відтак віддає жидові. «Та коли так, коли маєш патент, то інша річ, то вже не моя власть». Шльома. «А вийдете? Чи я не казав, що музика буде? Ну, хлопці, чого стоїте? Беріться до дівчат. А діть, як вони ні в року настроїлися танцювати. А ви, музики, вип'єте?» «Музики». «Ба, та нам так і належиться». Басист. «Сам Бог приказав». Шльома частує їх. «Ну пийте ж пийте, а грайте добре. Музики. То вже наша річ». «Від. А пам'ятайте мені, аби все порядно, без образи Божої». «Шльома, чуєте, що пан начальник каже? Без образів Божих». «Від. А скоро сонце зайде. Зараз мені перестати і додому розходитися. Я тут присяжного пришлю, аби ніхто не смів». «Шльома». Пощо, пане начальнику, пощо присяжного трудити? Хіба я сам не знаю, що належиться? Як прийде той час, то вже я сам їм скажу, що треба перестати. Ну ну, бавтеся. А ви, пане начальнику, ходіть зо мною. Я вам маю щось дуже ладне сказати. тягне його до коршми. Ява восьма. Ті самі без війта і шльоми. Юрба розступається, прочищуючи місце посередині. Старші чоловіки і жінки сідають то коло музик, то попід стіною на ослонах, то на колодах. Діти вилазять на плід, парубки і дівчата у дві лави стоять довкола. Музика зачинає грати. Один парубок. Гей, погуляймо нині, нехай лихо сміється. Ану, музики, коломийки, та такої вріжте дрібної, аби аж жишки трусилися. Музики грають коломийки, кілька пар танцює. По Танцюючи стають. Парубок. «А то що? Чого ви стали?» – скрипник показує смиком на вулицю. «Гомін! Шандар! Шандар! Той, що Миколу до криміналу завдав!» Усі стихають, на лицях видно не спокій, а навіть острах. Ява дев'ята. Ті самі – жандарм і Анна. Жандарм тягне Анну за руку. «Але ходи ж, бо ходи, чого тобі онематися?» «Анна, бійся Бога, Михайле, пусти мене, а де люди ззираються?» «Жандарм, ну то що, що ззираються? Кому цікаво, нехай дивиться. А мене то що обходить? Я з людського диву не буду ні ситий, ні голоден». «Анна, але стидно, лице лупається, шепчуть, пальцями показують». Жандарм грізно дивиться на неї. «Анно, я думав, що ти розумна жінка, а ти все ще дурниці плетеш». Після того, що сталося, ти ще можеш уважати на людські позирки і пошепти? Тьфу, чисто бабська натура. Анна Михайле. Жандарм. Ні, не кажи мені так. Не хочу тебе знати, ані бачити, коли ти така. Анна Михайле. Жандарм. Ну, так ідеш? Анна, господи, що ж я маю робити? Жандарм. І танцювати будеш зі мною? Анна Жахом. Тут, при всіх? Жандарм. «Ти знов своє, ані слова більше. Будеш чи не будеш?» Анна шепче, «Господи, додай мені сили!» Подає йому руку, обоє наближаються до юрби перед Коршмою. «Жандарм! Слава Ісусу!» Селяни і селянки кланяються. «Слава навіки!» «Жандарм!»